Tänd ett ljus Rallyradions uppesitta kväll Denna 22 december Per, han rimmar på Så gott det går där borta Och visst hade du lite färdiga rim Och ge till oss Så gott det går, Herregud. Jag har en och en halv minut på mig att skapa under de här Men det är klart vi har en avbaka film Vem var det som önskade, har, har ni det? Den som önskade avåka filmen Det var Anna Larsson, Anna Larsson. Det gillar vi när tjejer önskar avåka filmen det är, det är tjejer som vet vad killar vill ha om det nu är så Eller om det är hennes älskling Det har jag syftat på i alla fall Är ni med? Avåka film Det finns inget bättre än att skratta åt andras olycka Eller att i soffan med en världsmästares Känsla sitta och tycka God jul älskling från alla oss Du kommer alldeles strax få se 150 anledningar Till att byta kaross <laughs> Klockrent ja, ja, ja. Uh, Nu ända ifrån Molla, Miriam Walfridsson Är med oss Välkommen Och, Miriam Är du med då? Miriam, Tack så, är... så mycket Jaha, du har, du har mottagning på den fasta telefonen i alla fall <laughs> Ja, på den fasta telefonen Det är helt alltså, gör dåligt Vi ska ja. prata lite högre um, Du kanske inte är junior längre Eller som sagt, du börjar komma till åren Kan, kan det vara det det handlar om Miriam? Ursäkta, vad sa du? Jaha, vänta, vi, vi kommer den där lite närmare för att vi, har, vi kör igenom den här fasta telefonen så ska vi se. Ja. <laughs> du kör fasta telefonen, ja men det är bra. <laughs> ja, vi körde båda två tänkte jag och så sitter vi med sådana här grå liten bakelitlur och håller, håller i handen. Jajamän. Är, är du, eh, Miriam, vi ringer egentligen av två anledningar. Eh, dels eh, att eh, du fick ju faktiskt ett SM-guld i år. Ja, precis. Tillsammans med Pelle Wilén. Ja, och det var ju det, och sen hade ni lite mer olycka. Jag ska lägga ut en, en bild som vi tog i, i Kålsva. Eh, den ska vi lägga ut också eh, lite senare här. Du, eh, var det ditt första SM-guld? Eh, det stämmer bra, det var mitt eh, första SM-guld. Jag tog uh, silver i fjol tillsammans med Ramona. Men uh, guld, det, det var första för uh, min karriär. Ja, just då. Första och andra plats det är ju ganska mycket... Vi vet ju vad det handlar om... Eh, hur mycket saknar du detta egentligen att åka med Ramona i den här skolan? Hur mycket saknar du den Miriam? För det, det måste vara en otrolig upplevelse. Och jag har tillsammans med den, ja, Ramona. Vi har ju åkt tillsammans i, i sju år. Och vi har ju, alltså det, det är ju en speciell känsla att eh, åka med någon så många år och alla upplevelser man har varit. Och liksom allt folk runt omkring. Så det är jag väldigt tacksam för att jag har fått uppleva. Det har varit otroligt bra år. Ja, och sen får byta då och såka med, med Pelle som är en duktig chaufför och en duktig en bil. Men det är lite skillnad i accelerationen. Ja, det var lite skillnad i accelerationen. Men det är Pelle är otroligt duktig förare och det är liksom väldigt kul när man kan utnyttja materialet. Det är kul att åka med, med och sitta med i högerstolen då. Ja, synd att han inte fick visa det hela. Men eh, vi, eh, vi har ju pratat med honom tidigare och han ser med tillförsikt fram emot 2015. Och det är egentligen nästan huvudanledningen varför jag ringer dig. För att, hör du, 2015 ska du ut på äventyr igen. Det kommer bra, ja. Och då kommer jag ju inte, tyvärr sitta i högerstolen och Pelle. Utan jag kommer ha en liten eh, blandad kompott, tänkte jag säga, inför nästa år. Och det är ju bland annat Amerika och sen även tävlande. Här hemma i Sverige och även krosskort. Så att det kommer bli en hel del inför nästa år. Jaha, nu blir det multisport. En krosskort har ju redan varit i år. Så nu ska du kombinera det här. Med, om vi tar det tur för tur här då. Vem åker du med i Sverige? Jag kommer åka en del med Lars Tugemo i Sverige. Kul, då får du får åka riktig bil. Ja, nu ska bli främt. Absolut. Häftigt. Och det här USA-äventyret, det var nog många som ryckte lite i mungipen och tyckte det här ska bli kul. För nu, nu ska alltså du tillsammans med Robin Sandberg åka Mitsubishi i det amerikanska mästerskapet. Berätta. Ja, Robin hade planer på det här för första gången 2007. Men det året blev de inte om. Men då tog han upp det igen. Så han ringde mig tidigt i höstas nu och undrar om jag var intresserad av att hänga med över till Amerika och eh, det var ju givetvis en, en väldigt eh, ja, fin frågan som jag tackar ja till och, och som det är nu så, eh, så eh, kanske inte hela amerikanska mästerskapet men eh, det kommer att bli en del tävlingar där borta, det kommer det bli Har du någon insikt överhuvudtaget hur är hur där borta och tempo och vägkaraktär och så vidare? Eh, ja, ja, vi var ju över till Las Vegas på SEMA-show och fick träffa ja, rallyåkare och Travis Postrana och eh, ja, organisatörer och så vidare och, eh, det är till exempel som första, första det är Snow Rally som är första deltävlingen och de har ju en lag att de får inte åka med isdäck utan då åker de med rallydäck utan dubbe och det är ju liksom det är lite annorlunda mot Sverige här men den tävlingen ska vi inte åka utan vi ska väl Eh, förslagsvis, eller jag tror vi kommer att börja med den andra deltävlingen som är slut av februari. Jaha, det där är ju häftigt. Jag tror att vi svenskar och europeer, jag tror vi inbillar oss att tempot är lite lägre i USA på rally. Att, eh, eh, tycker du det också, eller tror du att det är så? Jag har efterforskat lite grann på det där, och jag vet ju att det finns några som är otroligt snabba, och man får ju vara ganska ödmjuk i sin uppgift när man kommer dit givetvis, men det är ju bland annat Ken Block och Travis Pastrana och Mark Higgins som är topp tre där borta. Och sen, eh, sen är det väl en liten skillnad ner till nästa hack har jag hört talas om. Men det är man får väl se när man kommer bort dit vart man placerar in sig. Men det är ju en eh, toppplacering som vi sitter in oss till givetvis och hänger med i toppen där. Robin Sandberg vet vi att det är en kille som, som kan köra bil ordentligt. Men har du fått svar på frågan? Varför USA? Varför blev det dit? Eh, han har några bekanta borta i USA som han har haft kontakt med under flera år bland annat. Och det är väl på den vägen som, som drömmen blir verklighet sedan. Jaha, häftigt. Och så fick du åka med på det här äventyret. Hur många stopp tror du att det blir för dig i USA? Ursäkta, det, det? Hur många stopp tror du att det blir i USA i amerikanska mästerskapen? Uh, ja, det, det är väl lite lite ekonomiska parametrar som spelar in på och Det är inte, allt är inte helt klart så jag passar på den frågan. Ja, Då är vi så. Då pratar vi lite jul istället. Filar du jul? Med, du bor ju med en kille som har han har ju osannolikt dålig känsla vad gäller ishockey till att börja med. Men, ja, det håller jag med om. Ja, han har ingen, och det har du också. Så att det spelar in. Det det har inte. Men, men däremot, det stötter man ju på ibland när man var på rallycross ner i Tyskland. Så är han och skruvar i kanske ett av de absolut vassaste stallen. Han är bra på att skruva, Henrik. Ja, han är duktig på det och rattabil bil också. Men han har ju varit med Mattias Ekström i rallycross-teamet i år och skruvat. Så de har varit över eller runt i Europa väldigt mycket i år. Ja jag har sett det och det, det är kul Det är riktigt vassa av vi känner det igen eh, Lite folk från Rally -Mekka skogen som man plockar in dit också Och det, det krävs ju en otrolig struktur Och där är det är ju eh, Det är ett tufft tidschema. Och ibland är det ganska sargade bilar som kommer in Så att det, det krävs otrolig struktur Men det, det verkar han ju faktiskt ha Han skulle ha lite mer vad gäller det hockeykänsla där men, men det, Ja det, det... men jag håller på att läxa upp dem här så att eh... Ja bra Bra. Ja, jag har väl några år på mig, hoppas jag. Ja, vi har en gemensam julfest den 10 januari nämligen, så har vi årsfest hemma och då brukar vi uh, göra upp de här sakerna. Ja, den har jag hört om. Ja, ja. ja den, är, den är tydligen jättebra. Den är den. den är väldigt bra. Du Miriam, du, du som är tjej, vi är den där tjejen av elva intervjuoffer. Som sagt, du har ju klart allt, liksom, du har doppat i grytan, du har liksom stöpt dina ljus och gjort alla de här sakerna, eller hur? Ja, det är ju klart för länge sedan. Ja. Det är bra Ja, ja. ja, problem Rallyfolk är ju kända för att göra allting lite tidigare För att verkligen bara sitta och vänta på tävlingen, eller hur? Ja, jag är ju cooldriver, du vet Jag måste ju liksom ha tanken lite före hela tiden Planeringen Ja, just det Och så du säger också Kan flera saker samtidigt det, det måste vara en underbar kombination inför julen. Ja, eller hur? <här> <här> <här> Nej, då begryter man och sätter ju sig inte riktigt Nej, men Du har tid på dig Som sagt Det är, det är ännu Vad är det 27 och en halv timmar kvar till I julafton Så det är ja, inga delug... problem Tidsoptimist Det lugnt. Du det, Nu får du önska dig precis Vad du vill i julklapp Får jag det? Ja Då önskar jag mig Då önskar jag mig En VRC bil <laughs> Jaha spännande. Så du ska köra? Fabrikast. Är det... Är det ingen som vill ha fred på jorden? Ja, samma förstår grej. Förstår vem som ska köra den om jag ska köra den eller vart det blir det. får vi se. Det att ta i nästa avsnitt Men du, va varför kör du aldrig själv? som sagt, i crosskort har du visat att du inte lekar med. Varför kör du inte själv? Ja, men körningen har väl alltid funnits i mitt hjärta likadant som att liksom äh, bli professionell co-driver. Och, och det var väl det jag kände lite grann nu inför i år när Ramon gick över till rallycross att... Äh, Ja, Jag kände att jag själv ville sätta mig bakom ratten och tyckte att krosskart var en ja, ett relativt bra sport och även med extrema maskiner som jag kunde även kombinera ihop med rallyåkandet. Så att det funkar riktigt bra. Sen har jag ju kört bland annat Mina hos några gånger och kört mycket folkrace och så vidare. Men co har ju tagit mycket tid och det är ju det jag valde att bli, ja, bli professionell inom. Ja, det är bra. Vi gillar att du sitter på den sidan också för du har lotsat fram många av våra eh, bästa förare en, en bra grej som du gör är att du åker med många olika förare och lär dig att anpassa dig till olika för det, det ger dig en bredd och styrka som, som co Driver såklart. Ja men det, det tror jag också är väldigt viktigt ifall man vill, för det, då har du lätt lättare att anpassa sig när man hoppar in hos olika sen. Ja. Det är det. Du får hälsa Henrik så gott där ute i Molla och sen ska vi jobba med att få ut en mast där. Vi jobbar även på det nere i Spanien, en mast, så att Ola skulle kunna höra. Men han skrev på vår interna lilla rallyradiogrupp här att han och Britt-Marie spelar spel istället, så alla vet vad han gör. Jaha, okej. Okay. <laughs> ja. Vad troligt. Ja, så, nej, men det är kul att veta så att alla är uppdaterade. Du, går jul och gott nytt år på dig, Miriam. God jul, Miriam. Jag önskar det detsamma. Bra. He då. Hej då. Hej Tack så He mycket. Hej. Ja. ja, vi testar. Som sagt, vi ringer upp SVTs eh, absolut största motorprofil, Jonas Gruse. Med betoning också... på största, eller? Ja, ja, så, så. ja han eh, är riktigt skön. Hans telefonnummer är ju underbart också, bara det. Vet, ja, och... Dubbel svensk mästare det, rally. De, till och med det. 240 med Gan. Hallå igen. Tjena, Jonas. Tjena. Hur är läget? Nej men det var ganska bra va? Ja, du är ute i radio nu så du inte säger Eller så inte vi säger några obsceniteter Så du vet att det är Det är säkert fyra 5 personer som sitter och lyssnar på oss nu Ja, du menar att jag inte ska säga Vad jag tycker om dig egentligen? Ja, ja det, det behöver du inte göra här utan det, har jag, det har jag redan gjort Jonas så att Det vet han om Du Kruse, är du, är du, du är avförare va? Pröka, vad sa du? Du är väl avförare, Kruse? Avförare, jag. Ja jag hoppas det i alla fall. Det är ju det där med licensen att söka och söka på så där man chanser som jag har med för att vara en avföra man sen börjar man på att bli gammal och inte håller ut licensen på ett tag Men det kan ju vara en fråga som är berättigad jag. Det är härligt med folk som har insikt. Vissa har inte förstått det Jonas är det där rummet kan jag säga. <laughs> Nej men det är det krysset. Vi har en livslevande B-förare i rummet alltså, det är så roligt att se dem ute bland folk en, så är snabb B snabb. Ja <laughs> hur mår du, Jonas i julstöket? Men jag mår rätt så bra. Vi har, vi pratar om jul och julstyck och så, så vi är ganska bra med familjen. Våra barn utflyttades sedan ett tag och har kommit hem till oss nu och vi kan koncentrera oss på dem. Ni vet, julmat, spel spel och ha kul och sådär, så det känns jättebra. Faktiskt är julen ska handla om. Vi sitter här och skojar och sådär, men visst är det kul när alla samlas. Det hörs väldigt dåligt, in till. Jag tror att det är lite stök här i bakgrunden. <laughs> nej, nej, nej men det är, det är kul med, med jul och vi kan samla alla i släkten såklart. Ja, jag hörde att det var kul med jul men det gjorde inte. <laughs> nej, nej, vi ska se om det sitter Mickel där. Om vi, om vi håller. Är det bättre nu? Ja, jag tror det. Ja. Vi har ringt till hela Sverige och det har funkat väldigt bra. När vi ringer till dig så är det krång. Vad kan det bero på? Nej, men det är väl så att äh, ni är inte till Sveriges baksida och till Sveriges framsida har ni ingen bra ledning. Oj, oj, oj, titta, den är en bra Du Kruse, vi ska ju ge dig cred också för att är det någon som för rallysporten framåt så är det ju du med ditt engagemang i SVT. Tack så mycket för det. Man får ju både ris och ros i min situation naturligtvis. Eh, om man tittar på sociala medier och sådär. Men eh, min andra mening är precis det du säger att jag ville ju rallysporten bara väl och... Eh, Ja, jag försöker verkligen att göra det bra men samtidigt har jag ju en en roll hos SVT som gäller att jag är objektiv att jag säger vad jag tycker och ja, ibland blir det rätt, ibland blir det fel och ibland ska man ju se, ibland ska man ju så om man inte omtyckte alltid min roll men jag älskar aldrig sporten så är det ju ja. och som sagt vi har all förståelse för det och jag vet precis vad det är och blåsa lite motvind ibland så det är... all heder till det, till det jobb du gör där ute Tack för det. Du, eh, jag kommer ihåg också jag, jag tog på mig en ny tröja här alldeles nyss. Det står det finalist. Jag var alltså en av de mest lovande seförarna i i volkswagen i början av 90-talet. Då plockade ja. man in en legend då från Stefansson Automotive. Fabriksföraren Jonas Kruse kom in som ung, vältränad, gammal hockeyspelare från Grums. Kommer du ihåg det? Ja, jag kommer ihåg det faktiskt. Och Innan det, kanske du vet att jag, och, jag är på födelsedags hos min pappa idag. Han och jag var de mm. första faktiskt som provkörde de två första Volvo originalkuppsbilarna som fanns. Och okay vi, var, vi var delaktiga i det reglementet som faktiskt lever idag. Till exempel frågan diff, inte diff kan man köra med automatlåda. vilka stöddämpare ska vi ha och så vidare. Så mm. att, äh, det är lite roligt att ha varit med i, i, i den succéklassen och fantastisk klassen som det faktiskt är idag. Och varit med från början i den det känns väldigt bra. Ja, vi har lovordat de här. Eh, vad ska vi säga, de här lite billigare klasserna i alla fall i, i, i att köra? Just hur det kan skapa otroligt mycket. Många av våra förare som vi har pratat med i kväll, börjar ju faktiskt i en standardklass. Ja, men det, det är jätteviktigt att det finns en sån billig instegsklass som visar vad rally är och att man får tävla på så lika villkor som möjligt. Det, det är jätteviktigt att det finns. Och Sen måste vi säga för att vända på det här till något negativt är att det som är tråkigt är att det har varit en massa tjafs kring det här med det ena och det andra. Men det viktiga är att de här klasserna finns kvar och att vi kan tävla på billiga villkor och få in olika både tjejer och killar i klassen i rally för att och prova på vad det här är för det är ju det roligaste som går att göra faktiskt. Ja, vi kanske aldrig hittar våra bästa talanger om honom inte har möjlighet att, att börja tävla. Så att ja, det måste få finnas kvar på något sätt. Du fortsätter ditt, ditt engagemang hos SVT i framtiden. Vi hoppas ju på det. Jag är rädd för att det gör det. Och jag, ja, vi var på ett möte nu, inte alls för länge sedan, där vi pratade igenom rally bland annat. Och även att vi ser sig där SVT är engagerad. Och, det var en av de mest positiva möten som jag har varit på genom åren. Det, det känns som motorsporten är mer prioriterad hos SVT. Det känns man eh, man vill satsa mer på motorsport och Man försöker verkligen göra det på olika vis. Och vi är liksom prioriterade i, eh, som en del av SVTs eh, satsning på sport. Och det känns jättebra verkligen. Ja, det tycker man. man tycker man känner det lite ibland för engagemanget och vi börjar nå lite tyngre motorjournalister hos SVT nu, vi ser Johan Eierborg har ett riktigt bra du sitter ju med Stefan där i, i studion och så vidare, det är kul att de skickar ut det riktigt tunga gardet och det är, det är faktiskt svårt att göra bättre sport på tv än motorsport, eller hur? Ja, men så är det Nu förstår jag att du har lite andra tankar när du det just ordet tunga gardet. där. Men, nej, nej, nej, vi om kan... det, är, det är ju nu, Jonas. Det ju nu. Vi är fina mot varandra <laughs> nu. Eller hur? Uh, ja, men det är bra att de gör det. Och jag förstår vad du menar med det. Och vi till exempel, nu är en, en del i det här att vi kommer ut, jag och Stefan, vi får åka till Monte Carlo och allt Vi får träffa förarna där. Vi har möjlighet att känna om pulsen där och göra reportage och så vidare. Det är jättebra. Det är en del i att de satsar mer på det här. Det vi måste jobba för tillsammans det är att lyfta all det SM så att det blir ännu bättre att vi får in importörsteam, att vi får tv dit och så vidare. Det är det som hjälper våra ungdomar ut i världen så att det har vi ett mål som vi måste jobba vidare på tillsammans. Ja, det kul, och det, det delar vi ju många just det här glädjen av, och, eller liksom, möjligheten att kunna sprida även med, med bild kanske och samman på se vilka de är och vilka reklam som sitter på bilen faktiskt. Ja men det är jätteviktigt. Och, Alltså, ska, ska vi få ut ungdomar i världen så, så är min, mitt, äh, min åsikt i det är att vi måste ha ett bra rallläsum. Och med det måste vi ha ett bra rallliteam. Vi måste ha ett team som kan skicka ut våra ungdomar på tävlingar utanför Sverige. Att vi får in på törsteam och så vidare. Och får er i media mer äh, intresserade av Och Ni från och ni försöker verkligen det ni kan. Och ni gör det här oerhört bra. Eh, vi andra måste försöka hänga på det här. Vi måste tillsammans försöka göra valgasen ännu mer attraktivare. Mm. Vi hoppas att det tar sig steg framåt 2015. Eh, du vill inte sjunga något krusen medan du är i radion? Varför jag säger så, det var ju, vi, vi har ju, jag har ju äran att få jobba med dig ibland. Och jag, jag har aldrig sett en så glad människa i en tvätthall. För eh, Sebbe, vi kan ju skryta om att vi får åka fina bilar ibland, men klockan blir fem ibland och den här skiten ska bli rent när vi har smutsat ner bilarna. Och då går alltså kruset lätt bakåtvikt där och ja, den ser ut som skit. Han är ingen vidare talangfull på att tvätta bilen. Men däremot sången. Bra vibrationer. Klockrent. Bråderna. Ja. Hela slaget Sverige hade stannat om de hade sett Jonas Hela man. Ja, men det var så fint. Så kan att vi är... höra smaker, kanske, på kanske? Ja, det var det. Vi kanske ska det på jordaftan, Jonas. <laughs> Ja du sa att det var roligt för att det bilar Jag är väl alldeles sämre och sjunger Men det är väl det här, vi måste vara positiva Även när det går lite tungt Ja det är väl det vi får ta med Jag om det Det var en milstolpe i min karriär kan jag säga När han gick och fejade bilar Helt underbart Tycker vi ta med de bra vibrationerna Och så önskar vi Jonas en god jul och år God jul Jonas Ja Tack för att du är för All och tack för att du vill ringa till mig och godgud till alla som lyssnar. Du kan sätta in pengarna på samma konto <laughs> som mina. <laughs> <laughs> ja, vi hörs hemma, hey ja. Jonas. Ja. Hej då. då? Ni där var den Lars Vegas trio Jag såg mamma att tomten Har du gjort det Per någon gång? Mm. Nej, aldrig. Jag hittade en pepparkaka Jag, <laughs> Jag trodde vi bara hade skumtomtar här Nej pepparkaka finns det ute i disk Jaha, mm. vad häftigt ja. Fyra kartonger, nu är det två kvar ja. <laughs> Nu så har vi med oss en av våra svenska mästare För säsongen som prisades på Persoas egen gala Välkommen Mattias Adjelsson Tack så mycket, tack så mycket Matias, Mattias. Ja, det, har, det har ju gått riktigt bra för dig i år, eller hur? Ja, jag har varit fantastiskt nöjd med året som har varit. Och det har varit upp och ner till en början, men vi fick lite stabilitet mot slutet. Så att, nej, jag summerar i året så jag är grymt nöjd med vad vi har gjort i år. Nu ska vi se om jag håller med dig här, att, att det var lite halvsfajigt. Du, du började upp på 20 SM. Förutom att du i kvalet skulle modera om den här 208, så, så börjar vi med ett SM-guld. Ja, det blev ju lite miss där i första kvalomgången, kan man säga. En kartläsarmiss såklart, eller hur? Det var kartläsarens Absolut fel. inte. Alltså. Nej, rätt om en förarmiss. Jasså, yes. finns, finns de. En, en, en förarmiss som var lite överladdad kan man säga, men vi fick ju med en bra team och att vi fick starta om nästa kvalomgång gjorde ju att vi kunde ta hem det i slutändan ändå, vilket var en otrolig vändning och det skapar ju otroligt mycket självförtroende, givetvis. Ja, häftigt. Och sen, sen blev det svenska rally för dig? Ja, vi fick ju möjlighet att starta i det rallyt då. Det har ju alltid varit en vanlig att stå i det svenska rallyt. Och, och framförallt få köra det nu då. Och få göra det i den klassen vi gjorde var otroligt lärorikt. Och, tyvärr höll det inte hela vägen. Vi hade ju en ledning i r klassen ganska så, så stor sådan. Men det var ganska få deltagare med i den klassen. Så vi fick ju in på det totala i den totala års klassen då. Men, lite bilar med lite större motorer och sånt så var svårt att hänga med men vi försökte så gott det gick men till slut gick det en snöval för mycket. Ja och sen var det så lite internationella starter eller hur? Ja vi var nere i Frankrike och körde första peugeot tävlingen i franska mästerskapet och det gjorde vi av en anledning att vi körde PH och vi var lite intresserade av den här kuppen och påvisade upp oss där nere bland fransmännen. Och vi hade ju som mål att starta internationella tävlingar och såg det som en bra möjlighet. Ja, vad lärde du dig av första tävlingen? att men åker väldigt fort på alldeles. Ja, för de som inte... Det, det visste vi nog allihopa redan. Nej, men spola tillbaka sagt In på YouTube och kolla de här gamla... Vad heter de? Bugalski, Oriello och de här Ragnotti. Herregud, alltså man blir mörkrad. Det är bara kolla på världsmästarna de senaste elva åren. Var kommer de ifrån? Har ja, du... Jo, nej, men det... Vad man förstår när man kommer ner nere, det är, det är ett, ett, ett land som inte många svenskar har varit och kört i nationellt. Och vi tyckte att det var ett, ett spännande land att utforska. Och PNK kuppen hade ju, vi, hade, vi var över 30 startande, 208 R2 i kuppen. Och det gör ju att motståndet blir något ja, grymt och man höjer sitt egna tempo mer än man tror. Eh, men jag fick en chock när vi kom ner där nere och de åkte lika fort på grus som jag på asfalt. <laughs> Ja, ja de, de har bra, de har bra att köra som sagt som som Sebbe säger här. Är, efter Löb så var det var två Sebastian där som har fullständigt ja, långslag. vad va hette de i förnamn de två världsmästarna? <skratt> ja, just det. Ja. <skratt> <skratt> Fredrik han, han fyller alltså han fyller alltså år under Sydsvenska här. Då, då fyller han 18 år Sebbe. Märk väl att de har varit ja. B-förare läget ja, var de igen <skratt> Ja, så att, ja, det ska bli kul att se Sebbes framfart Den ska ju vi följa, eller hur? Ska det ska bli kul intervjua ja, med Sebbe ja. Det tycker jag, absolut Ja, men du Mattias sen, sen kom du tillbaka till SM Vilket vi tyckte var väldigt skönt Och när du väl kom tillbaka så, så gjorde du det ordentligt Jo, men det var ju så att vi Som vi alla vet som håller på detta, Så kostade det otroligt mycket pengar och Vi hade ju som mål att fortsätta Kuppen där nere, men två tävlingar Lyckades vi åka och Tyvärr så räckte inte det hela vägen att åka fler än och då valde vi att eh, lägga om budgetstrategin lite och försöka lägga de pengarna vi hade på att åka SM då och försöka rädda året så gott det gick och eh, vi startade i Kålsva men eh, kom det 200 meter för första säckan så gick kopplingen sönder mm. så det var ingen bra start men eh, vi lyckades starta om och få med oss lite pengar i alla fall som kunde rädda oss i slutändan då. Mm. Ja, det var lite mungipener där men som sagt de poängen blev ju helt, helt avgörande med med facit i hand. Ja, eh, jo, nu... ytterligare ett SM guld så är det dubbla SM guld i år och nu är bilen såld, Mattias. Ja, så ja, är det och, och jag har varit väntat <laughs> att eh, det är ny sådan. Så att det är händer spännande grejer hela tiden här nu och jag önskar jag hade kunnat tala om för dig vad som för går, men... Ja, men det, det, det kan du göra. Positiv... Det kan du göra. Vi kan luta, liksom, det, det är ingen som lyssnar. Utan det, det, du kan lita på mig. Ja, vi, vi... ja jag litar helt på dig. <laughs> <laughs> Nej, men det är mycket positivt på gång till nästa år. Och det kommer att bli ett roligt år. Det är, en rolig nyhet är bland annat att Kristoffer Bäcke är tillbaka i högstolen till nästa år. Ja. Kasta ut Bosse. Bosse har gjort ett fantastiskt jobb. och Likaså Patrik Batke och Stefan som med mig i år. Och... Men det är Beck jag startade med och jag trivs otroligt bra med Kristoffer i högstolen och han, han är redo att satsa lika högt som jag är nu och ser verkligen fram emot nästa år. Man kan ju anta varför du åker och köper en ny bil som är likadan men berätta varför du köpte den. Eh, det är ju för att jag vill åka kvar i en serie som innehåller r men jag tycker r är absolut en av de bästa klasserna för oss juniorer. Man ser att de i junior-VM och de i, och åker i junior-EM och det är ju mitt nästa steg att ta. Så att, det är dit vi siktar åt. Och, som sagt, jag kan inte avslöja något till nuläget, men det ser positivt ut. Fegis. Ja. Ja, Tomtingen ger inga julklappar yes. till den som inte berättar. Så är det, man, man, han ser igenom <laughs> sånt där. Jag får hoppa att jag får något litet då. <laughs> ja. Nej, men kul för dig, Mattias! Och ett grymt år och eh, du är också. En av de bilar som är absolut roligast att se komma rullande fram. För du är alltid så, nu blir det 185 spännare, jäkla positiv när du kommer. Ibland går ju gardinen ner, men det vet vi alla som har på med det här. Det är inte alltid kul det här Men annars, grymt positivt, alltid cred till dina konkurrenter runt omkring. Även om du har, liksom, har satt ner overallen under anklarna på dem och kört ifrån dem ordentligt. Nej, äh, det, det ska du ha cred för. Det är kul att, att snacka med dig. Ja, tack så jättemycket, men man får ju göra det man älskar mest hela världen och får köra allebil så att det är dumt att gå och grina <skratt> ja, Bra inställning, jag tycker det räcker så, du, vad önskar du dig i julklapp? Ja, en sån här 208 R5 är inte var så helt <skratt> fel Ja just det, ja, det ja. Vi, vi får se, om vi, ja, det, det, det kommer ju lite roliga bilar nu med lite mer drivaxlar, hur kul hade det varit att köra en sån? Det, varit en, det, det ligger ju i, i, i, mitt mål, i mitt mål här inom åren och jag hoppas verkligen kunna få ställa upp en sån bil i framtiden. Det är ju, som sagt det har ju med, i med ekonomin att göra och vi, vi jobbar stenhårt för en sån satsning i framtiden. Mm, kul, kul. Eh, du Mattias, eh, god jul och gott nytt år. Och, eh, får vi se dig i någon eh, tid i SM-tävling? Kan vi, kan vi lägga något sån fråga? Ja, jag hoppas ju att vi ska kunna ställa upp SM-veckan i, i Örebro. Då. Men som nu läget ser ut, när vi tyvärr inte delar upp klasserna– så, –så att R2 och Otrymmar får åka, till, som de gör i riktiga SM– –så, så ser, vi vet vi inte riktigt hur vi ska göra. Okay. Eh, det kan hända så att det kanske dyker upp med en annan bil. –Hoppsan! –Och oh, äntligen kommer det... lite sköna bomber. Hatså, ja. Och så lämnar vi dem här så helt fritt för spekulationer. Härligt, härligt. härligt. <laughs> Nej, men jag vill önska alla en riktigt god jul och lyssnar och framförallt ni gör ett fantastiskt jobb för svenska alldelesport. Tack så mycket Mattias, det gör du mycket. också. Tack, tack. Det gör du också. Ja. Bra, hälsa farsan, så hörs vi. God jul. God, god jul Mattias. Tack så mycket, god jul. Ho, ho, ho. No, ho. <laughs> Don Jerbyn no, no, no, no, no. ihop med Bruce Springsteen. Det är jag som är Bruce Springsteen. Ja, just det. Santa Claus is coming to town. Klockan, är 21.16 denna måndag. Det är Rally Radions kväll. Du lyssnar till... B-föraren Dan Järbin rock, Rockar loss Medan Per sitter och rimmar Ja, eh. mycket bra rim här så sagt. Hur mår vi? Vi måste, vi måste känna hur vi mår Hur mår hur vi? vi. Mår, hur ja. känns det? Hur, ja, jag, tycker det känns, jag, jag är helt förvånad Att jag har stått ut med det så länge Ja, du tänker så ja. Aha, nej, nej. Eh, det är, äh, men Visst har vi en skön stämning va? Ja, ja det är lite, lite syre här för Per Han tar det mesta ja, ja. Eh, Men i övrigt så mår vi bra och Jag var utöver dig upp lite nu Ja, bra bra så ja. vi får in. Eh, Med oss på telefon så har vi någon som har haft förmånen att åka med Markus Teori i en tävling i år. Mikael Johansson. Ja, hej! Hej hey, Mikael! <laughs> vi väckte inte, eller? Nej, vi väckte <laughs> inte <det>. nej <laughs> Nej, absolut inte. Jag har tre barn hemma som är julstöka för fullt och en sambo som gör detsamma så att... Eh, det blir inte mycket att sova i natt, tror jag inte. Oj, oj, oj. Ja, då är ju spänningen stor. Hur gamla är barnen? 9, eh, 6 och, ett och ett halvt. Jaha, du, du fick tänka lite extra där. <laughs> Träffade du dem han, han, oj. Nej, men han kopplar det ihop det, det med startnummer från SM-tävlingarna. Alltså. <laughs> ja, ja, ja, det var lite så. Ja. Ja, eh, Mikael, du, du är absolut en profil som hjälper till att föra Rally Sverige framåt, framförallt i ditt eh, tidningsengagemang till att börja med. Tusen tack för de orden och väldigt, väldigt... Det är väldigt bra ledare du skriver just när man öppnar där och tar sidan tre eh, i den här. Eh, ja men Det är skönt att ha dem och du tar fram ofta såna där saker som inte är det som vi sitter och pratar om. Vi hyllar ju mycket snabba förare och allting men du är där på att fixa vägar. Du är där på, på Code och så vidare. Och det ska du ha all heder av. Jag måste försöka. Jag, jag har försökt lyssna lite ikväll här med. Ni gör ju också ett bra jobb och, och jag lyssnade på ett så här med att man... Vi älskar ju sporten allihopa och, och, och gör liksom det vi kan för detta eftersom vi inte själva kunde bli världsmästare. Än, och jag, jag blev inte en. Inte du har inte jag ens B-licens. En <laughs> jag vi, vi, vi, vi Kan vi ringa någon annan? <laughs> <laughs> det blir ju ja, inte trovärdigt. Men, men, men det kan man då göra ett att uh, jobb uh, via en annan kanal istället så är det väl jättekul. Absolut, mm. och det formatet det kommer nog för oss motorfolk aldrig att upphöra, trots att vi har liksom, ja, ni vet, internet och allt har Han är exploderat. Men. Alltså, det Men nu Jag fick du det. luft. Ja. Muta hans kanal där <laughs> borta nu vi kan prata allvar. <laughs> Men Mikael, du har ju varit co-driver till Lars-Erik Larsson och det är väl en merit dig också? <laughs> ja, det är det verkligen. Vi hade ju vi hade våldsamt kul några år där under ja, precis runt sekelskiftet. Först åkte vi en Golfspåren som Kenneth Becklunds brorsa hade kört och sen så åkte vi se att några säsonger och, och, och ibland kom vi mål också när vi, inte, när vi kom i mål så gick det jäkligt fort Var du med och döpte Lills kurvar ute på skjutvältet i Borås här i den högen efter bron? Ja, jag tror, Det är väl så att vi har en liten kurva Så täljer vi ord <skratt> <skratt> det jag, nog <skratt> jag tror jag kommer ringa mig <skratt> det var så här, jag, jag, satt på, jag har ett vanligt jobb också Jag satt och kollade igenom lite utbildningsmaterial Och då kom vi igenom en, Han är ju lite knuten till en av de största kedjorna i Sverige mm. Lars-Erik Larsson mm. Och döm om min förvåning när jag hittar med han I mall i marknadsförings ja, ja. Profileringsmaterial Det finns muggar med honom, jag har <skratt> här. en sån hemma Men vilken dåligt omdöme. nu får vi tänka här på att Sebbe är alltså vad är du du släkt på något sätt ja släkt på något sätt, så, ja, på något sätt med honom. ja men vad, så, för, hur det är han som skjuter reglerna nu så ja. han kan stänga ja. av allt uppåt det är, det ja, det är okej, <laughs> nej, skämt att mm. Lars-Erik Larsson är en riktigt skön profil och ett kul bygge hemma i garaget också som vi ska lufta ja. på ja. ja, Jag var ju sju år när jag började tror jag. <laughs> <laughs> ja. Nej, han kommer få bil. Han är det är som du säger, han är en jätteskön profil och vi hade vanligtvis kul ihop så att hade han bara fått fortsätta att åka med en bra budget så hade du kunnat ta in något avåt honom också det tror jag nog. Ja, eh, han är ju det... bara 40 så han är ju framtiden för sig Absolut, okay. han har varit med oss och snackat ibland också Så han är riktigt bra bakom mikrofonen också Ska vi inte att förglömma Du Mikael, en liten ja, anledning förutom att du, eh, du är en grym tillgång för oss rallynördar Så är det så att den 24 januari ska du göra någonting i Stockholm Ja absolut, då ska vi hålla Bilsportgaden och eh... Det här blir första gången vi gjorde Bilsportgalan ihop med Svenska Bilsportförbundet Vi på Albesöna Sjöberg då, det var 2004 så att, eh, Det har vi gjort nu i över 10 år och det är varsinligt kul att på det här sättet kunna fira Svensk Motorsport Och kunna göra det på ett riktigt galamässigt sätt, vilket vi hoppas kunna göra såklart ja. Så det ska bli kul Ja det är kul och det är i samband med mässan Stämmer det kom Lifestyle, Bilar som jobbar och mc -mäsen. Det är tre mässor samtidigt i samma helg där i Älvsjö och så kör vi då i Victoriahallen på lördagkvällen och det har vi faktiskt Melodifestival och allt annat som det har varit. Men det här blir det största för Victoriahallen såklart. Ja, det äh, är riktigt, äh, riktigt kul och det är kul att rally kommer komma in i finrummet också, eller hur? Ja, men det är det. det känns oerhört värdefullt. Och det, vi hoppas ju att så många som möjligt ur de svenska rallymästarna och äh, medaljörerna kommer dit och, att, och blir hedrade för att vi har väldigt fina överraskningar, fina priser. Plus att vi kommer att dela ut e-spot av Ward såklart i år så rallyförare Rallyföraren mm. Codriver cool också. Mm. Vem får det i år? Jag tänkte att vi måste ju ha sådana här, eller <laughs> Ja, men absolut. <laughs> Viska. Vi vi eh, utan säga så är det ju såklart så är det ju Pondus Titteman, Emil Axelsson, som kommer få priset e som årets sen i år för sin insats i Tyskland. Ja i 2 Och sen som junior så är det ju också nästan självklart faktiskt. Det är ju Emil Bergqvist och Joakim Sjöberg då. Det här var lite svårt däremot att välja kort. Han har haft några stycken under året men jag tror Sjöberg har också slags tävlingar med honom i alla fall. Ja, men oavsett vem ni väljer så är, så är det riktigt bra killar allihop, däremot Emil Axelsson tycker jag, jag gillar inte annat vidare så han kan vi, det var skämt Järbin. han, han till med, nej, jag, jag till det ingen, det är ingen fara det är ingen fara, så nej, men kul att man kan få in det och det, det är lite kul att se dem här när vi, vi är vana att se dem i rallyoveråder och helt plötsligt ska de ha på den här fina stassen, ungefär som när har du kollat på fotbollsskalan någon ja. gång? Eh, har du sett det i Järbyn? Fotboll? Ja, nej, nej, nej, nej, det var en dum fråga. Ibland så tjejerna som man är van att se så tar de på sig liksom mm. den här finklänningen och så Aha, ser det ju... Liksom, ser är inte klokt de ut? Inte var, nej, nej, precis. Och det är liksom <laughs> på, ett, på ett motsvarande sätt. Vi, förra året faktiskt fick vi i våran fina motorklubb här vi har faktiskt miljöpriset på 10 000 kronor och det var utdelat av... Det var du som delade ut det mycket, va? Amen, det stämmer ja men det och nej, det var inte ju slutet på galan förra året så det var ju riktigt eller tidigare våras så det var ju riktigt höjdpunkt faktiskt. Ja, det fick man ju bara på grund av att järbin i de hastigheter man åker så går ju, det är ju inte så stora utsläpp när man åker i 70 km/h på ökt växeln. Det löper ju bilen fint det är en fin förbränning liksom, och det blir minimalt utsläpp. Han behöver ju inte tanka heller för det tar ju aldrig slut. Du förstår sliter vad jag sa när Mikael. Det sitter inte på vägar det bullrar ingenting eller någonting när man växlar på två takter. ja. Ja. ja. Eh, så Mikael, eh, vad önskar du dig julklapp? Ja, om jag får säga något som inte har med rally att göra så önskar jag mig förklart en jättestor grill med dubbla grillaggregat, ute kök, allting till altanen. Du, du, du är en här... riktig grillkill. Det har jag sett på Facebook. Herregud. Varför är det du... ingen som vill ha fred på jorden? <skratt> ja, men ja. Du grillar ju 24, 7, 365 alltså. <skratt> ja, nej, men jag, som teorin om han får sin RFM och jag får en stor grill så blir det fred på jorden. <skratt> ja, okay. eh, en liten uppdatering från Lars-Erik här. Monteringsfjäll i audi -lådan. Så skiten ska tillbaka till Polen Ja <laughs> <laughs> Det är tio år till <laughs> ja, det ja det var det <laughs> Ja det var bra Men då kanske vi ses där Hur kommer vi se det på några SM-tärringar nästa år? Självklart Jag kommer för, för troligtvis Kommer jag inte in och med Sandviken Men hoppas in med alla övriga i alla fall Härligt. Ja, och vi hoppas då att, det, att det blir vinter där, mm. även om inte du hoppas på det. Du har bildligt talat och Viktor Henriksson ska skruva ordentligt på, på sittran. Där, men, vi har fått lite bilder nu. Niklas Hägg uppe här att det var en decimeter nysnö i Ildsbo i Hälsingland. Så det börjar krypa ner så vi, ja. Nej, det, vi får kan se. Hända, det kan hända det, mycket. Det kommer bli tävling i mm. ja. ja, bra. Det, det beslutar vi här och nu. Så, det ja, O om inte annars så ses vi på, mm. eh, på Bilsportgalan då, det ska bli riktigt kul att se. Det gör vi definitivt, ha en jättebra och en trevlig jul allihopa. Det det är samma. samma. Det är god samma. jul! God jul! Hej! Hej. Ja, tack, hej! Okay. Tjena Nu, Så. jag försvann! Ja. <laughs> ja, det gör inget. Hur mår du? Är det är fint! Ja, vad gör en, en sån här kväll? Ja, det vill ni knappt veta, håller på så säga. Ja, nej, vi, vi kan ju lämna. J julstök. Det är julstöken. Städar. Ja, städar. Behöver man göra det när man är så långt långtkommen i livet som förare som du? Eller he hemma så, så bestämmer man inte samma sak. Man har inte teamet nej. klart. Det, man får göra allt. Vi har ju faktiskt en tre, två månaders uh, beabbis hemma. Så då får man vara duktig och hjälpa till lite också hemma. Så nu är det blöjbyten här istället, eller hur? Ja, ja precis. Det har man ju tidtagit ut bredvid kartbordet. Ja, det är Göransson, vi har, vi har ju rallyradio uppe sitta kväll här Och eh, då, då, då säger man Göransson, det första Det första sport, motorsport vi eh, Fick knippa med dig så är det ju inte rally Även om du har kört lite Men du, du har haft ett riktigt hektiskt 2014 Ja jag summerar faktiskt ihop det där. Jag har kört 31 race Och det är nog ja, det är nog Faktiskt en av mina år jag har kört mest race Någonsin men du är en av de eh, unika förarna i Sverige som kan anpassa sig till olika grejer för att gå från bil till bil med den här riktigt riktiga millimeterkänslan. Det är inte skitlätt. Nej men det är grymt kul. <laughs> och det är lärorikt. <laughs> ja faktiskt. Nej men det var varit ett kul år. med. Jag körde ju både STCC och GT här i Sverige med Ferrari. Jag körde Mercedes på Nybring 24 timmars. Och sen så körde ju de två olika rallycross-klasserna med lights och supercar. Ja, häftigt. Jag kommer ihåg, du skrev till mig på kvällen när du testade testat en riktig supercar för första gången att det var det fetaste du har kört. <laughs> ja, men det var kul. Det är ju enormt mycket effekt. Det får man ju säga. Sen, sen körkänslan skulle man väl aldrig underskatta och köra en 5-600 hästar bil runt Nubering heller. Det är ju fantastiskt kul också. Och första tävlingen i en supercar när du åker ner i Europa och kommer på pallen bland de här galningarna som är. Det är, det är ganska imponerande. Ja, det, det var kul. Det hade väl lite mer flit i och för sig där tävlingen i Italien får jag väl säga. Men vi kom ju två så det var ju... Vi var väl fört, över 40 startande så att det... Någonting gjorde mig väl rätt i alla fall Absolut Du har sagt en riktigt skön sak Just när vi pratade om vilka, vilka förare det är som är bäst Men du håller alltid rallyförarna Som de som har absolut bäst känsla bakom ratten Varför? Ja men alltså för mig, Jag har ju provat rally också Givetvis jag, Det är väl typ truck racing och drag racing Som jag inte har provat kanske Men, men en snabb rallyförare Är ju för mig De bästa förarna det är så helt sinnessjukt att vara en snabb rallyförare. Ja, ja vi pratar om att vi försöker föra rally framåt och det gjorde du absolut för ett par år sedan när du åkte min i VLC i Svenska Rallyt och gör en livesändning med Janne Blomqvist i studion och så vidare. Du är duktig på att skapa ja, det... vänt runt omkring. Ja, men jag har ju faktiskt ja, det är väl drygt ja, ganska exakt tio år nu som jag har levt på min sport egentligen utan att ha ett team. Men jag har ju inte alltid varit betald för att köra utan man har försökt att få ihop sin lön genom att skapa olika event för sina sponsorer och skapa lite media och sådär. Så, där. så det, det, det går ju om man vill men man får ju vara beredd att jobba hårt. Och det, eller, eller för mig var det ju, jag tog beslutet att liksom sluta jobba vanligt och, och få kniven under strupen och för att få bröd eller mat på bordet så var jag tvungen att få ihop det. Och det var egentligen för då det fungerade. Ja, häftigt. Jag är ju glädjen att få jobba med det på gånger per år och göra lite sponsorpayback. Så eh, du är duktig på att skapa trogna sponsorer eh, för unga rallykillar och tjejer. Hur gör du? <laughs> hur gör jag? Ja, ja men, hur gör du? För min del är det väl... Alltså, jag lever lite så här i det att man ska ju inte bränna av alla kort på en gång. Uh, träffar man någon person som man känner att här, här har vi en, en, en potentiell sponsor eller något sånt där så är det ingen mening att bränna av det där kortet direkt. Uh, försöka bygga upp en relation så man får en relation först innan man börjar prata affärer. Och förmåga att ge saker tillbaka också. Att inte bara hämta ut de här pengarna för den här korta stunden utan att jobba på det här så Som vi gör tillsammans skapar roliga aktiviteter så att man kan göra kundaktiviteter och så vidare. Exakt. Ja men det är kul när vi jobbar ihop här. Du skapar ju fläkt på mina event också. Du har ju fått en egen kurva på t på annat. Den, den. Efter dig själv. Ja. Nu, nu, nu fattar jag inte, det blev lite dålig mottagning. Kli äh, det här är väldigt intressant måste jag säga. <laughs> vad, vad tänkte du, den millimeterprecisionen där? <laughs> <laughs> ja, det var bra. Hur mycket <laughs> du hade ju en passagerare i alla fall, den, täv eller, den tävlingen. Det var, <laughs> ja, det, det, var, det var nästan tävlingen. Ja. Jag, jag, ringer jag körde i en ditt... BMW M3 och Perfix, monarörs konserontforken, Audi R8. R8. Ja. Men han skulle ju försöka styla direkt och gjorde en pirouette. De skulle ju värma däckerna, sa det. de De skulle ju vara varma. <laughs> det, det var så, vi gjorde en 3 in på, på, på, på stadionområdet på Tierp Arena. För det som har varit det så finns det inte så mycket att spela med. Och... Skulle du skulle få ett gott råd av mig. Try to stay in the spore. Ja, try to stay in the spore. <laughs> Men då, då, då sa han när han sa till mig så när, när, när krutröken hade lagt sig, man rullar på ett annat tomgång helt iskall in ja. Och så sa åh, oh, that was close. <laughs> Ja. ja. är du Göransson? den sista helgen i januari mot februari så är SM-veckan i Örebro. Ja. Har du, har du någon anknytning till Örebro Det har du men har du någonting med helgen att göra? Ja, jag hoppas det. jag är ju uppvuxen mindre än en kilometer från där den här sprinten ska köras. Så området är välbekant men med och jag ska väl inte säga att jag i, inte har planen på att köra men jag har inte liksom den här sista, sista detaljen klar för att säga att jag ska att köra men jag skulle bli väldigt besviken om jag inte kommer till start Och vad kul, kommer eh, de att grälla, grälla det. på dig de är hemmavägar och så vidare nu, nu... <laughs> hemmavägar, ja, ja precis jaha vad spännande det är spännande. många mop mopprejs som har kört på de där vägarna kan jag ja, just det jag förstår det eh, så rally sprintar man att där vore, det, vore, e det kommer ju bli en kul tävling är Jag helt övertygad om. Och det finns ju mycket motorintresserat folk i regionen så att, jag tror att det kunna uppbygga ganska mycket publik också. Ja. Vädret kommer komma, det är jag helt övertygad om. Ja. Det, är, det är det enda som saknas, för jag har sett det på de samlade rövoklubbarnas satsning på det här, att det är får vi väl bara lite, lite väder så, så kommer det bli en grym tävling. Ja, det är, det är jag helt säker på. Ja, kul. Så det blir barnstök för dig och blöjbyt och alla julklapparna köpta. Nej, det är de inte. Det blir väl imorgon ut och... Alltså jag är rätt så säker på att imorgon kommer det vara rätt så långt. Det är bara vi dårar som har kommit på att, att man måste köpa julklapporna en innan. Men det, då går det rätt så snabbt så det är ingen som står och slörar någonstans. Det är tempo. Mm, häftigt. Eh, du Nästa år gör han så något annat. Vad kommer det hända tror du med din karriär? Ja, det blir väl eh, givetvis racing i någon form. Uh, STCC har ju kört den här en, massa, här en massa år. Så det lär det ju bli EM. Uh, sen är jag lite osäker på vad som hände med mm. mitt GT-tävlande och även mitt tävlande i rallycross. Rallycross var ju fantastiskt kul. Uh, men um, det är lite sådär halvklurigt att komma... Veta hur, när man inte har ett team, vilket team man ska köra för. Det finns inte så många team som har plats för att köra egentligen. Nej, ja, det är intressant. <laughs> man har ju tittat in och det, det är ganska fasta förare som finns i, i de här teamen. och det, det finns väl en handfull riktiga team som man skulle vilja ha en bil ur? Ja, men så är det. Absolut. Sen hade det var kul att köra lite mer rally. Jag var ju väldigt nöjd att jag körde i, i Uppsala i, i höstas. Men det, det. jag, jag valt att sticka till Turkiet och köra sista deltävlingen där i, i rallycrossen istället. Så, men rally är kul. Det är fruktansvärt roligt. Så, en sån här sprint som vi ska köra nu, det är väl inte rally på riktigt. Men det är ju, det är ju rally i alla fall. Absolut. Eh, men, så man kommer få blodat hand och vilja köra mer. Svenska rallyt hade ju varit kul att köra, men det kommer inte bli. Om du fick välja en bil i hela rallyvärlden och ställa på startlinjen på Stora Torget i Karlstad, vilken är det? Ja, just nu är det väl en, en, en VW polo Ja, det känns så. Men hade jag <laughs> fått <laughs> välja helt fritt i det som har funnits i historien, då hade man väl ha haft någon sån här gammal grupp B-person eller någonting. Ja, precis. Ja, jag har hänt lite på chassis sen den tiden. Det, det var kul. Vi ja, såg det i vintras när vi åkte... Var det inte Stig Blomqvist, gamla 84, som, som kom efter någon sån här VRC-bil? Det var så roligt att se hoppet på Umeå på travet, alltså den studsar den här stackars Quattro. Ja, det, det hände lite på ja, chassis. Jag, jag körde safari-rallet här för ett år sedan ganska exakt. Nu. Men de bilarna trodde jag knappt skulle gå att köra med. Men det satt ju riktig fjädring på dem. Så det, de gick ju faktiskt att köra betydligt bättre än både jag och... hade ju förmån med, med Emil Axelsson där vi kartläste stolarna. Vi båda var ganska förvånade att de gick så pass fint. På de nästan till obefintliga vägarna som var där i ja. Kenya och Tanzania. Ja, häftigt. Jag kommer ihåg när ni åkte när ni åkte till flyget där. Och just ni, ni drog de här etapperna som var... Det är ju helt hänsynslösa <laughs> När vi tycker att en 3 -mila sträcka Det är det fetast som finns det, det var ju löjligt Ja, medelsträckan var väl runt 6 mil Men den längsta tror jag var 18 mil eh, Specialsträcka <laughs> Utan väg <laughs> Och då ska vi veta Den sträckan som var absolut längst Det var den som fjädringen gick ju sönder efter typ 3 kilometer Eller något sånt där då. Så vi åkte utan fjädring på På eh, vänster framgörd så bilen var ju hade Ja, det var helt sjukt att vi kom runt den. Men ja, vi kom ju i mål i alla fall. <laughs> det var ja, det. Häftigt, häftigt äventyr. Du, eh, det var mycket, mycket rallyfolk där, men han, jag kommer inte ihåg vad heter han nu som kör rally-travel. Eh, han hade med sig ett gäng och. Dök upp lite överallt i boskarna där nere i Afrika. Ja, ja häftigt. Det finns mycket svenskar. Och jag vet Janne Westlund var nere och skruvade också en rallylegend. Nu, e Rickard, god jul och gott mm. nytt år. Ta hand om familjen och så hoppas vi att vi ses i en rallybil. Det, det, det är var kul att få se dig. Häftigt. Ja. Det kommer vi göra. Ja. <laughs> det blir bra. God, god jul. Vi hörs god jul på hemma. Hejdå. Hej då. God god jul. Jul. Ja. Tja. En zombie som är lätt Telhagen förresten under vi ska vi ta ringa honom. Telhagen. Vad ska vi ringa han? Ja, <coughs> det är ju så här. Det är dåligt med nu, i Örebro. Ja. Eh, han har ett sprintelsystem pulversläckare tror jag det är i sin Det bil, funkar va? skitbra. Ja, jag vet det. Ja. skulle han kunna anmäla sig, köra med öppna dörrar för alla andra och ja. trycka av sin sprintel tror du? Fristart. Erik, fristart. det? det? Är du med? Nej, ja, jag ja. Skulle, ja. Det, skulle det funka för dig att göra det? Hör du våra fantastiska spekulationer om ditt sprinklesystem? Vi skulle vilja låna det. Ja, det är ett fantastiskt, <laughs> ett fantastiskt ögonblick och, och system som jag har i min bil. Ja, jag hade ju äran att få stå precis bredvid bilen där vi vid rampen i Vauxhall-Atari i Uppsala. Det var en bra start. Ja, det var lite stressigt var det. Faktiskt. Men det är, bra, det är bra så här. Det är de nya säkerhetssystemen. Det funkar i förebyggande syfte, vet du. <laughs> <laughs> Bilen brann ju inte upp efter det i alla fall. <laughs> nej, nej den, den brann inte upp någon gång. Där, så det, var, det funkar ju. Ja, ja absolut. Ingen ja. Eld, så emeld är en så Nej. ögat. Ja, Erik, hur mår du? Jag mår jättebra. Jag har grejerat lite skinka och städat för fullt hemma. Så där, ja. Det är en riktig huslig kar som, som sköter sin egen hjul. Ja, ja. Härligt Ja, häftigt eh, Du, jag pratade precis om Hörde du det när du var uppe just i Östersund När du mötte När du mötte David Pettersson inne på sträckan Ja, det var, det var spännande Ja, lite förvånande där det, är en, det var en ganska Visst var det en vänster En vänster två minus Eller någonting som svängde lite för mycket Vad sa du? Jag tror det var en vänster två minus Som svängde lite för mycket Så det, då driver man ju ut naturligt Om man har lite för bra Och det var ju bra För det var ju David på innen <laughs> Ja, jag tycker det vi, vi, vi var ju lite illa ute där med Så det räddade ju ja <laughs> Ja, eh, det är nog en skräckbil som man inte vill ha som förare. Man har ju ofta fullt show med... Det, det är skillnad med Jerbyn som är B-förare. alltså så han, kan ju, han kan ju sikta ganska ordentligt när han åker i 50. Alltså, jag, jag är imponerad att Jerbyn ändå är B-förare faktiskt. Ja. Jag. Oj, oj, oj. Det måste vara någon fusk i klassningssystemet <skratt> nu, alltså. Nu, nu, är, nu är det så här Erik att du får ju tänka lite på vad du säger där. Så det är en av mina bästa vänner. Det är ju han som är vedoföra Tracco som är din, en av dina sponsorer här. Så att... Eh, Redan där sprakte ja, Erik. Jag menade, jag menade det att du inte var för det. Men Erik du hörde också att det är fult att ljuga. Fanns en av mina bästa vänner? Säger ja, han. Ja. Har du vänner Järn? Ja jag har faktiskt så. <laughs> ja, ja. Jag ska berätta för dig hur <laughs> det är att ha det. Så. <laughs> Jaha Erik Telhagen, Så då har du stökat till det här nu i, i julen. och så där. Eh, På din önskelista inför 2015 så står det. Ja en halvfemma hade ju varit rätt tufft. Men då skickar vi en sån. Ja, det är ju helt underbart. Du betalar frakten bara. Det ja, blir många ja, frimärken. Jag, jag kan komma och hämta den till och med. Ja, härligt. Ja, vilken är Nej, den... det härligt. Ja, Vilken är den första lördagen du har kryssat in i din allmänacka att du ska åka rally? Ja, vi hade väl lite planer på den 17 januari. Och i Torsby? Ja, lite. Vi får se. Vi blev blir lite färg på bilen i helgen nu, så vi får se hur långt vi inte kommer med planeringar och bil och grejer. Men det har varit ett bra, bra genomkörare. Blir det SM i år? Ja, det blir det. Ja. Till 100 procent. Häftigt. Har vi för kortläsare? Eh, Björn och Jonasson, eh, Ninas eh, kusin och klubkan nu som eh, hoppar in istället för Nina då. Det är bra att inte gå för långt i, ut i släkten eller så som man vet vad man har eller hur. Ja, men det, det var mest med att vi såhär, byter klistermärke i rutan och det är ja, jobbigt. Är, det, är vi tog ändå dyrt samma istället. <laughs> Precis, sticker ja. in under naglarna och det gör ont. Och sånt. Nej, sånt vill vi inte ha. Ja, ja, ja. nej, nej. nej, så det var en, en klass, så. Men du, Telehagen, du får ha en god jul och ett gott nytt år och så ses vi i skogen igen. Ja, men detsamma. Det hoppas jag verkligen att vi gör. God jul, god jul. Bra. Detsamma, hej Hej Hej Ja, då vet man att... Just det, nu är det jul igen Rallyradions uppesida kväll Den börjar lida mot sitt slut Klockan passerade precis 22 uh, Järbin har haft lite B-föra kramp förmodligen ja. För att du inte har kört Fruktansvärt. På ja, så, det, ett år. Jag har aldrig haft det innan Men alltså fullkomligt sträckt brist, och så bara en generalkramp. Alltså en långsträcka på det och jag hade varit snabbast att ta. Jag tycker men... Det är rätt konstigt för kramp brukar man ofta få i muskler. Ah, det är ju liksom ah. Ja, du, du har aldrig känt den här känslan. <laughs> men på begäran av ja, Daniel men jag, jag, jag känner så här att alltså, det är jul va? Och nu har vi äntligen fått någon som har önskat frid på jorden. Det ligger en liten film om önskan fri på jorden här på vår Facebook-sida också. Fri på jorden? Ja. Bra. Vem är det? eller <laughs> Är du? Eh, nej men jag tycker Jag tycker jag bjuder en julhälsning Med min, min egen b som jag fått mig tillägnad här. Ja. Jag, jag bjuder på den ja. så att jag vill gärna höra den i repris Ska vi ta den då mm. Ja. Kul. Ska, ska vi... Så jag hoppas att alla ni där hemma Som sitter framför datorerna och lyssnar också Att ni är med och sjunger i refrängerna också, ja, jag, jag hör Du får ett litet det. reverb på gitarren. Oj Oj, Oj. Herre, nu. Kan man inte få dansbandseko på på sånger? Eller jag kan på samma samma eller vill, vill du ha samma? Ja, har vi ha samma för, Förlåt mig, för Gerben han gillar ju. Åh, oh, oh, det, det är lite oroligt som -huh. är ah, ah, mm. Nu mm. synlas Nej, nu ska det vara roligt här. Ja, låten då, alltså beförare hymnen. Med den, med den så önskar jag då god jul till allihopa er och så. Ja det gör vi Och så avslutar vi lite ja, och, så säger vi på och, så, och, och så tycker jag att vi gör det här till en tragedi framöver tragedi. Tradition förlåt ja, mm. ja, det, det är viktigt. Vi ska bara byta, byta ut Vissa, eh, ja. vissa personer I mm. studion men annars, annars tror jag det kommer funka mm. du, eller? Du, och jag, du och jag är kvar så är bra <laughs> ja. Okej Julkänslan Don Järmin körde rally för länge länge sedan Körde varken fort På raka eller sväng Ambitionen var att åka VRC Allihopa vet nog hur det gick med det Hejsan, hopsam faller alledag När djärbin kom i skogen, Och blir ingen människa glad Hejsan, hopsan, faller alledag När djärbin kom i skogen, Och blir ingen människa glad Sponsorer kan man tycka, borde varit svårt Men djärbin fick vara listig, för han körde inte hårt Nej, det ska ju ingen skylla dig för, eller hur? Nej Företagen stod på rad Trots avsaknad av speed Reklamen syns i skogen under lång, lång tid oh, hejsan, hoppsan faller alledan När järbin kom i skogen då var ingen människa glad Hejsan, hoppsan faller alledan När järbin kom i skogen då var ingen människa glad Dan vill gärna se sig som rallyinnovatör När han säger det vi på rallyradion dör Men regularity han uppfann faktiskt ganska allt. Eftersom han åkte i 50 överallt oh, Hejsan hopsan, faller allra När järmen kom i skogen då var ingen människa glad Hejsan hopsan, faller allra När järmen kom i skogen då blev ingen människa glad Det är inte alla som tycker ont om dig Jo faktiskt det var några som tyckte han var bra För dagen efter tävling vägen återställa ska. Fortifikationsverket hade givit tillstånd Långt som en roman Om alla haft det tempo som våran lilla dan Hejsan, hoppsan faller alledan Jag tänkte du skulle sjunga Aha, När Järmen kom, kom i skogen då... då var alla människor glada Nej. Hejsan, hoppsan faller alledan När Järmen kom i skogen då var ingen, ingen människa glad en Nej, ja <laughs> Ja, det är härligt ja. jag, jag bugar och bockar det är... ja, varsågod Varsågod, det, ja. det, den var ju från hjärtat Ja, jag tror ja, det Jag önskar Verkligen. det också Per ja. mm. det, så. Ska vi ta och avsluta den här Uppensitta kvällsändningen Med de ljuva tonerna ifrån Per Det tycker jag Och eh, jag önskar er en god jul Alla ni som lyssnar och Tack. mina vänner här i studion Absolut och, eh, som Vi sagt, syns så. inte men vi hörs Första sm Hoppas jag ja. Ja. God jul! God jul allihop God jul! Jag, Sebastian Borghardt, vill tacka för att ni har lyssnat på All Radio i år och på återseende 2015.